У моїх батьків прізвище Матіос, також рідне для обидвох. Мама довго кпинала з тата. Ото якби, борони Боже, розходитись, то й прізвище не треба було б міняти. Дай їм Боже здоров'я. 23 лютого 2009 року золоте весілля відсвяткували. П'ятдесят років у парі газдують і гараздують. Я читачів своїх привчаю до правильного наголосу свого прізвища, маленьким каламбуром. Я Марія Матіос, мати бджіл і мати ос, робітна, як бджола, і кусюча, як оса, тобто. Але пам'ятаю, як забилося моє серце в Афінах, під самісіньким Акрополем у 1994 році, коли на огорожах грецьких домівок Кам'яних мазанок побачила розвішені верети, ніби той із самісіньких ростік з гуцульським орнаментом і кольором. Іван Малкович тоді засміявся. Лише не вигадуй про гуцулів грецького походження це орнаменти і кольористика всіх гірських народів. Певно, що так, Іванку, бо ми з тобою гуцули. І я до 1790 року свою родослівну знаю. Але ж цього так мало. А тепер, коли ви перепочили за моїми побрехеньками, і ваш терпець майже вривається від моєї довгої бесіди, беріться моя люба до роботи, бо наступний торт складний, як ваші надії на майбутнє. Хто знає, може справдяться». Для кучерявого амура беремо 400 грамів сметани. Можна замінити одною склянкою сметани, до якої додати склянку-кисляку. Одну банку згущеного молока. Чотири яйця. Дві чайні ложки гашеної соди. Дві склянки цукру. Три стакани муки. Ванілін. І, думаючи про краще майбутнє, з легким серцем і легкою рукою, перемішуємо все це, або збиваємо міксером. Знаєте, іноді я думаю, що навіть торти відбивають реалії нашого життя. Інакше навіщо було б ділити все тісто на дві частини? Отож, діліть. В одну частину додайте – одну-дві столові ложки какао і знову добре вимішуйте. Ось вам і день, і ніч нашого життя, Радість і сльози, печаль і розлука. З думкою про все це і навіть трохи більше, випікаємо два коржі. Вони повинні вийти високими, пишними, красивими. Та не все так погано в нашому домі. Перекреслюємо набіглу хмарину смутку, якщо ми можемо один корж, той, що білий, полити горілкою, коньяком чи ромом. Казала ж вам, язик заплітається. Від чого? Від коньяку, а я люблю добрий коньяк. Бажано, правда, закарпатський. ти Ужгород чи Карпати. Отже, полили білий корж хмільним, добре, Змастили кремом І відклали на тортівницю А із темним кожем Ну, зробимо деякі екзекуції Як нерідко робить із нами Життя Темний кож Ламаємо на великі шматки Добре з усіх боків Обмочуємо їх у кремі І тісненько Як у час холоду люди Притискуються одне до одного Притискуємо Викладаємо ці шматки на білий кож У вигляді кучерявої голови Ось вам кучерявий амур Чи ваш коханчик Покладіть торт у холодильник Коли він добре вихолодиться Прикрасьте його зверху горіхами Чорносливом, зюмом І залийте поматкою Я забула про крем Люба моя я нічого не забула. Я просто хотіла чим швидше наблизити вас уявою до його кучерявої голови.